раз отдалеко ще старіх, що має скластися тяжке лихо у всьому Незаймаківському та Стебликівському Куреневі, та й погукнув гучно «Гей, мерщий тікайте з завозів! На коні, хлопці, жоден на коня мерщий!» Адже ж не встигли були козаки зробити ні того, ні друге, якби був Остап кінусь, ворогам у самосередину в шістьох гарматів гноти вибив, штиром тільки не зміг узятись за гніт, щоб повисмолити з превеличенної гармати, ані аніхто з козаків доти й не бачив. Страшенно, ніби прирва тая, взяла вона широким гролом тисяча смертей, пильнуючи від тиля». Як грюкнула вона, а за нею три інших, то чотирма разами здрігнула земля, застогонівши. Багацько колиха вони накоїли. Не за одним козаком заплаче стара мати, б'ючись кістлявими руками в старі груди, не одна зостанеться довиці у Глухові, Немирові, Чернигові та й чимало де. Вибігатиме, бідолашна, щодня до торгу кидаючись до всіх пригожащих та пізнаючи жодного у вічі, чи нема проміж їх одного, наймилішого, найлюбішого над усіх, але багацько пройде містом усякого війська, та ніколи проміж їх не буде одного, наймилішого від усіх її милодана. Так наче й не було половини незаймайківського куріння, як от грядом вибива доразу усю ниву, на котрій, як то заважний червінець красується жоден колос, то так і тую частину війська вибило, лоском виложила. Як скинуться ж козаки! Та як схоплються ж усі, як розлютується курінний отаман Кукубенко, зустрівши, що найкращої частини з його коріння немає, пробивсь він з рештою своїх незаймайківців у самісіньку середину, Посік зопалу на капусту першого, хто підскочив під руч. Чимало комонників позбивав з коней, діставши списом і комонника й коня. Протися до Гарбачів і вже відби був водного гармату, коли дивиться, аж там вже порається уманський курінний отаман, та й Степан Гуска теж урвав уже здебільшу гармату. Покинув він тих козаків та повернув своїм у другу вразку гущавину там, де пройшли займаківці, то там і вулиця. Так і знатно як рітшали ляцькі лави, та як лягали ляхи як снопи. А біля самих возів повертається Вовтузенко, а попереду Черевиченко, а біля дальніх возів Дьохтяренко. А за ним курінний отаман вертихвіст дьохтяренка двох жахтичів на спис підхопив та нарешті наткнувся на завзятого третього. Хісткий та дожий був вражеллях, красувався пишною збруєю, і півсотні одних челядинців привів за собою – Окляк під ним дуже Дегтяренко, збив його ляг додолу і вже гукав, замахнувшися на нього шаблою. «Нема з вас псюків ані одного, хто зважив бися стати супроти мене!» «Отже, ляше, огуба бреше!» – гукнув мусій шило, виступивши на парід – Насилі мав собі, мусій, не раз на морі отаманував, та й чимало натерпівся усякого лиха. Біля самісінського та збігли його турки, й усіх забрали у неволю та галери, окули їм руки й ноги залізними кайданами, по цілим тижнем їсти бідолахам не давали, напували гідкою водою морською, кайдани білим тілом пошмугляли. «Усе переважили, і усе витерпіли бідолашні бранники, аби б тільки не зламати православної віри. Не перемігся отаман Мусійшило, Шило, стоптав і злапав святий закон». Поганою чалмою пов'язавши грішну голову, дійшов віри у бащі, став шапарем на кораблі та старшиною над усіма бранниками. Дуже з того засумували сердешні бранники, добре, бо знали, що як свій зради віру та пристане до треклятих утисників, то й надто важче й гірше бути. В його руках так і сталося».